Сказав короб, задерши голову. Що йому тут треба? На санци Христ вистежує, сказав Орел жартома. Що ми дивізія, яка розташувалася в лісі, заперечив короб? А чого ж його чорти носять? Учора теж літав і вранці сьогодні. Мало хіба літає зараз. І бомбардувальників, і костелів. Заспокійливим голосом мовив короб. «Скоро отримаєш квитанцію?» – запитав мене. «А ще не все передав», – відповів я. Попрацювавши з чверть години, став згортати рацію. Мені допомагав Орел. «Переживає, мабуть, що ми знайшли тайду, сказав Орел. «Запитує, чи не зустріли?» «А за відомості дякує», – відповів я. Усе-таки дещо робимо, згідністю промовив Орел. Але не подобається мені Латиш. Він як чорна хмара, спохмурнів, заростає бородою. Я не бачив, щоб він навіть умивався. З ним коїться щось недобре. Все через тайду, погодився я. Як гадаєш, у тайди і Латиша була любов. Раптом спитав Орел. Я кілька разів перехоплював їхні погляди. Якась доля секунди в погляді, і ясно, без слів, без жестів. Їм взаємовідомий кожен подих. П'ять місяців були разом у ворожому тилу. І майже сусіди за півста кілометрів від нас на південь, якраз у районі, де зелена, синя і коричнева смуги оборони, я розшифровував прийняту радіограму. Короб і орел одійшли подалі, причаївшись за стовбурами дерев. Короб усе частіше виймав із кишені на срібному ланцюжку кіровський годинник. Пора б уже вернутися із шосе, кудрявому і латишу. Вони вперше пішли разом. І Короб здогадується чому. Кудрявий хоче віч на віч без свідків поговорити з Латашем, щоб той отюнювся від нещастя і таки взяв себе в руки. З'явиться щетиною на щуках десь на хуторі, і люди здогадаються з лісу. А був би поголений, приціпурений, ніхто б не подумав, що цей толстун розвідник парашутист. Короб поважав Кудрявого, за те, що той ніколи за минулі сім місяців перебування в ворожому тилу жодного разу не сказав своїм підлеглим. Я наказую, це мій наказ. Куди би інколи був ніби у тіні, де ти хлопцям повну ініціативу на пошуки, на роздуми, на обговорення будь-якої і особливо непростої ситуації, ніде не вчившись на розвідника. Кудрявий збагнув суть цієї роботи, зрозумів, від чого залежить успіх у цій неймовірно складній і надто потрібній для командування роботі. Кудрявий завжди виступав останнім, і слово те було як підсумок суперечок, і, звичайно, отим наказом, що возвеличений в армії на рівень закону. Ну, що там? раптом поспитав короб у мене помітивши, як змінився я на Росії. «Пропонують іти в новий район. Це за 15-20 кілометрів зійці. Там теж все на Кулдигу, тільки з південного боку», – відповів я. «А як же тайда?» – здивувався Короб. «Мабуть, там дуже важлива робота». А не подумав наш начальник, що ми граємося з вогнем тут, на місці приземлення, раптом спало на думку коропові, шукаючи та де ми можемо згубити все діло, потрапивши на рожен німців і айсаргів? Пропонують іти. Вони казують, повторив я. Вони й взагалі рідко наказують, як і наш кудрявий заважу короб. Але сьогодні удосвіта, коли латиші кудряви збирались на шосе, командир, хоча й пошепки, заговорив про наказ, звертаючись до латиша.